nummer tre av förlossningspodcasten och idag träffar jag Jennifer Hej Jennifer! Hej! Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Jennifer och jag bor i Stockholm Jag är 29 år gammal blir ju 30 i år Jag jobbar med Jag har jobbat som projektledare på ett bokförlag kan man säga men nu är jag ledig. Du är du mamma ledig? Ja. Mm, för du har en dotter? Ja precis, som fyller ett år den 27 februari om knappt en vecka. Spännande. Mm. Mm, har du alltid velat ha barn? Ja, det har jag velat. Men jag har ansett mig själv vara väldigt ung så jag har inte trott att det var dags riktigt än kan man säga. Mm. Men det var väldigt, en väldigt rolig överraskning i livet kan man säga. När det bara valde att komma till er. Ja, precis. Hon var inte en planerad bebis men det gick väldigt bra ändå. Mm. Ja, det, så kan det absolut vara. Mm. Också ett bra sätt att få barn på. Ja, för mig var det ett väldigt bra sätt. Det här planerandet som många gör skulle jag aldrig jag skulle aldrig tro att jag var där Nej, jag brukar också tänka så för så var det också med Frank, mitt första barn att han liksom, ja mer kom till så att säga mm. och jag brukar tänka att vi hade ju pratat om barn och sånt, men vi hade liksom aldrig tror jag, fått ändan ur och, och liksom okej, okay, nu kör vi liksom Nej, det är så, Nej, man, man, det är så många saker som man tänker ska få på plats och Emotionellt ska man vara redo man det är så mycket saker som, som behöver kännas rätt. Och jag trodde nog att jag skulle jobba i som många år till och att jag, ja, att jag skulle vara äldre innan jag fick mitt första barn. Mm. Men jag är väldigt glad för att det inte blev så och jag tycker väl att man inte alls alltid vet bäst om sådana saker så här i efterhand. <laughs> ja just det, det hur var, hur var det att vara gravida? Det, det var... Jag var väldigt chockad i början kan jag säga. För jag var, ja, eftersom jag inte hade planerat det så var jag inte riktigt beredd. Men sen när jag väl hade satt sig det, när allt hade lagt så då, då gick det väldigt, väldigt bra. Jag hade väldigt tur och jag modde väldigt bra hela tiden. Och, och de här krämporna, ja jag fick foglossning fick jag och... Ja det var väl, det var, all, det var inte lika enkelt som vanligt. Men annars så märkte jag faktiskt inte av det förutom att om man var ute och gick en snabb promenad så plötsligt tog det stopp för att man inte kunde gå längre särskilt snabbt och behövde gå jättesakta. Jätte och det var väl lite så förvånande att, att kroppen plötsligt var sa ifrån. Det hade man ju inte varit med om innan. Men när man vande sig med det så, så, så gick det väldigt bra. Mm. Tänkte du mycket på förlossningen? Nej, jag jag var en sån person som... som jag lämnade det här. Jag tycker att allting var i framtiden. Lång, till framtid långt borta som jag inte riktigt behövde fokusera på då. Så jag tänkte inte så himla mycket. Och jag, jag, jag, jag läste ganska mycket, gjorde jag. Men då, och då läste jag bara de här som var, som var lite... Komplicerade och lite långa förlossningar. För jag tänkte att det är mest sannolikt mm. att det blir så. Så jag hade faktiskt inte läst mig in på, på så här lätta förlossningar. För jag tyckte att äh, det är sånt händer inte. Eller, man, måste vara, man måste vara beredd på det värsta, men, men jag, jag kunde ändå inte ha några förväntningar så det hade jag inte. Förutom att jag trodde att det skulle vara det värsta. Men ja, det kanske är sämt sig. <laughs> okay. Men hur var det på, på slutet av din graviditet? Hur mådde du då? Jag mådde väldigt bra. Jag, jag hade väldigt, det det sammanföll väldigt olyckligt slutet på min graviditet med att min pappa blev sjuk. Mm. Så att det var väldigt mycket tanke och energi som gick åt det faktiskt den sista tiden. Och, och det gjorde att jag kanske inte riktigt kunde fokusera så mycket på. Barnet och förlossningen som jag kunde ha gjort, eller som jag skulle ha gjort annars. Mm. Och, och så föddes jag bara en månad för tidigt. Vilket gjorde att allting verkligen sköts till sin spets. Man ska säga, för att man, för att jag, då hade jag ju trott att jag hade en månad till på mig att planera. Mm. Eh, jag lyssnade på den första podcasten här med Malin som hade packat bb kan väldigt, väldigt tidigt. Och jag kan säga att det hade jag inte gjort. Och vi hade, vi hade in, ja, väldigt lite hade jag klart när, den här månaden, ja, ja, när jag inte fick den sista månaden där jag skulle göra allting. Okej, okay. så du blev liksom lite tagen ja, på sängen. Gud, ja, säger man så? Ja, det ord, ja. <laughs> ja. verkligen bokstavligt tagen på sängen när vattnet gick där <laughs> mitt i natten. Det kan man säga. Men ja, så det var hela alltihop och gravitet för oss var lite som en överraskning kan man. Ja, så var det. Oj, det var spännande. Ja, men okej, okay, vattnet gick säger du? Ja, vattnet gick. Ja, vi, det var, vi, hade, vi hade en lite ovanlig familjesituation ska väl till, tilläggas. jag bodde inte tillsammans med pappan till barnet just då. Utan jag bodde i en lägenhet tillsammans med min kompis. Och han bodde i ett hus. Och sen just den här helgen skulle han flytta in till lägenheten och min kompis skulle flytta ut i huset och de skulle byta boende. Och det... Kom, ja, hände ju lite sent och men vi skulle ha en månad på oss och bo tillsammans och vi hade bott i samma tidigare och det hade gått jättebra. Och vi har bott halvt med varandra bara på två olika ställen så det kändes inte så himla dramatiskt på något sätt utan det var mer att vi skulle ja, nu ska vi samla ihop alla saker här på ett ställe. Mm, jag så då hade vi ägnat helgen åt den här flytten och han bor på ett berg med väldigt många trappsteg. Och där hade man väl råkat gott och kanske några gånger för mycket. Jag vet inte vad som hände. Kanske lyft någon låda som man inte borde. Jag, kan inte, jag har försökt minnas var det kan ha varit men jag kan inte riktigt. Jag tyckte att det tog det lugnt men det kanske jag inte gjorde. Nej. Och sen ja, så hade vi kommit in på kvällen på söndag kväll och liksom bara öst in allting i lägenheten. Alla hade gått in och ut med skorna på hela helgen och det såg ut som... Ja, det var väldigt... Det var väldigt rörigt och jag hade ju tänkt då att nu har jag har en månad på mig att gå och plocka och med det här så allt allt blir fint. Och sen så gick vi på Laos och sen på natten typ halv två så, så vaknade jag av att, att någonting inte kändes riktigt som det ska. Och jag tänkte såhär, men gud vad är det som händer? Och så, så sprang jag på toaletten och så kom det jättemycket vatten. och jag, Det kom inte jättemycket men det kom massa vatten och jag tänkte så att oj. Vad kan det vara vatten som går nu? Är det så? Och det var liksom, jag ville verkligen inte att det skulle vara så. Så jag försökte ägna väldigt mycket tid åt att tänka att, att det kanske inte är det. Utan mm. urinblåsning blir väldigt ihoptryckt så här, på slutet. Men det kan ju, ja, jag hade väldigt många tankar om vad det skulle kunna vara om, för att, så att det inte var vattnet. Men jag förstod ju någonstans innerst innan att det, det här var vattnet som gick. Det var inget annat. Så då satt jag där inne ett tag och bara tänkte, ah, herregud. För då har jag också läst mig till att när vattnet går så måste barnet vara ute inom 72 timmar eller något sånt. Så, så tänkte jag så här, Gud, då kommer vi få ett barn här nu, nu, inom de här timmarna. Vad, herregud, vad, vad, vad hände med min månad? Och hur ser det ut här hemma? Och det här var inte alls bra. Och sen så gick jag väl in och skulle väcka Björn. Gick jag gick in och så ställde jag mig bredvid sängen och bara ja jag checkade han satt typ satte sig upp och jag har vattnet gått jag bara, ja jag visste det så jag var men jag det brukar aldrig säga jag nej jag sa nej jag vet inte jag tror det men jag är inte riktigt säker så då ringde jag in till förlossningen och så sa jag liksom hur förloppet hade skett och så sa jag så här, tror ni att det är vatten som har gått <laughs> Och de bara, ja det låter som det, är, men kom in imorgon bitti så får vi kolla upp det här. Jag bara, okay. Och vi bor tio minuters promenad ifrån södra sjukhuset så det var, väldigt, det var inte så att vi behövde packa ihop särskilt mycket. eller någonting. Jag kände inte av några verkare eller någonting alls då. Så jag tänkte, Jaha, ja, ja då får jag väl gå och lägga mig igen och vänta på det här då. Det är ju väldigt svårt att somna om då kan man. Ja. Jag skickade mest meddelande till folk. Bara, Vatten, det har gått, hjälp mig. Så <laughs> oh, Gud, jag kan tänka mig att man inte riktigt somnar om i det. Nej, jag, jag tror jag kanske gjorde det någon gång, men jag tror, jag, jag, jag tror inte det. Men jag låg väl där i alla fall och försökte vila mig. Så något vi upp på på då klockan, eller vi gick upp dit klockan åtta. Mm. Och då hade jag inte heller packat någon babymöska. <laughs> Kan ja, man ju tycka att man borde ha gjort Hade du inte med dig någonting? Nej. Nej, jag var helt säker på att vi skulle få komma hem igen. Jag, för jag, jag var helt säker på att de skulle skicka hem oss och att, ja, att vi skulle få vänta hemma. Eftersom dels bor vi så nära och att jag inte känner några verkar. Mm. Men då kom vi upp dit och de tog en, en sån CTG-kurva för att se att barnet mådde bra och allting verkade bra. Men eftersom jag var då i vecka 36 och inte hade hunnit komma in i vecka 37 så ansåg de ju att jag var en riskförlostig eftersom jag var för just, tidig. Ja, just det. Och det hade jag inte räknat med så då ville de att vi skulle vara kvar där. Och det här tyckte jag kändes jätte, jättejobbigt för jag var inte alls jag var inte alls redo bara för att vara kvar här på sjukhuset och sen få barn plötsligt. Jag ville liksom gå hem och ändå känna att jag kunde förbereda mig hemma och, och så så jag vet inte, men jag, jag fick i alla fall komma hem då eftersom jag tyckte att det var så väldigt konstigt att jag skulle vara där. Mm. Vad skulle, var, varför skulle jag vara där? Jag kunde inte riktigt förstå det. Men, ja, men jag fick komma hem i alla fall med att jag skulle komma tillbaka klockan fyra. Just det, vänta, du gick dit på morgonen vid åtta. Vid åtta. Okay. Kollade de någonting om du hade öppnat dig något? Nej, de kollade ingenting. För att de gör nog inte det för att... Det... För att vatten är gått och Nej. det är så hög infektionsryst. Just så att, och därför så kollade de också så att jag inte hade fått några... Heter det streptokokker? Jag vet inte. Ja, någon sorts in, ja, infektion, så det kollade de då. Men allting såg bra ut så att det, då fick jag, väl, ja, fick jag gå. Och då när jag blev utsläppt härifrån då, mm. från sjukhus, sjukhuset så... I min panik så, så tänkte jag att jag måste åka och handla. Jag måste åka och handla allting som jag inte har... Så jag tog bussen från sjukhuset och sa till Björn att du får kan jag ta bilen och möt mig vid ringen som ett köpcentrum som ligger i ganska stolt. Det är väldigt nära. Så jag tog bussen dit, sprang in på Åhléns och köpte jag vet inte vad, det kom inte ens kraft ihåg. Och servetter och lakan och allt som jag tyckte att jag behövde ha. Så, och sen så tänkte jag att barnet har ingen, mö barnet är ingen mössa, barnet måste ha en mössa. Och då sprang jag på byret och tänkte jag, det kommer att vara en jätteliten bebis, så måste jag ha minsta mössan jag kan hitta. Och sen hittade jag en liten mössa och så köpte jag två sådana. Och, så tänkte, och sen gick jag Björn på Ika och så köpte vi jättemycket mat som jag tyckte vi skulle ha, som vi skulle ha på förlossningen. Äh, typ och ribonsoppor och allt. För jag vet, min... min Värsta mar, tanke om förlossningen var att jag, att jag skulle få slut på energi. Jag hade väldigt fokuserat på det. Jag, jag, jag vet liksom hur min kropp fungerar då. Att jag blir jättesvag och jag blir jättetrött och jag mår väldigt dåligt. Så jag, det här ville jag absolut inte skulle hända. Så Jag bunkrade upp med allt som fanns inte på Ica. Vi hade en väldigt stor påse med oss därifrån. Så vi fick stäffa med resten av tiden. Men, det, ja, men jag tyckte ändå att det var för klokt av mig att... tvinga björn och köpa all, alla saker. Och då köpte vi blöjor och vi köpte... krämer på apoteket och vi köpte allt som jag... ändå hade skrivit upp på någon lista... men jag inte hade köpt. Så jag hade ändå lite koll på... vad jag behövde ha. Eller vad jag tro trodde att jag behövde ha. Mm. Och sen kom jag hem... och sen skulle vi vila och så igen. Vad var klockan då tror du? Det kanske var tolv, halv tolv... eller något sånt. Mm. El elva, halv tolv. Och då så försökte vi sova. Jag tror Björn han var så himla lätt att sova så han när det. jag tror inte att jag sov. Jag försökte vila mig men jag, det var väldigt svårt. Man var, det var liksom som att eftersom jag inte kände några verkar så var det så det var en konstig upplevelse att känna att ja, nu det här var den sista tiden hemma och sen skulle jag åka in dit och när, jag, när vi kom tillbaka hit skulle vi ha det här barnet med oss. Och det, ja, det var det kändes väldigt Ja, det var väldigt svårt att släppa av och sova då i alla fall. Ja, det förstår jag verkligen, herregud. Och ja och sen så började vi väl packa ordning i den här väskan då äntligen. Och då hade jag i alla fall tvättat kläder veckan innan, eller som tur var faktiskt bara och de packade ner och lite andra krävs så tänkte jag, vi bor ju ja, som sagt, vi bor tio minuter därifrån så det var inte så jättekatastrofalt. jättekatastrof hade jag inte hade med mig så mycket och så tänkte jag också att jag tar med mig lite kläder så får gå hem och hämta den om det behövs mm. eh, och sen så skulle vi äta pizza för det var bra om man ska äta pizza, mycket kolhydrater och men det var otroligt svårt att äta. Jättesvårt. Jag vet inte om det var för att jag, jag mådde inte ens dåligt, men jag var otroligt nervös. Eller jag väldigt, väldigt, väldigt spänd. Jag försökte tvinga in mig med den här pizzan. Och då började jag också känna av. Liksom känna att jag började få verkar. Men det var, det var väldigt sådana. Det var inte så att du påverkade mig särskilt mycket, utan det var väl sådana. Okej, det bör kännas någonting. Mm. Och sen gick vi väl upp dit nu vi hade packat <coughs> klart och kände oss redo. När vi kom upp dit så kanske klockan hade blivit fem. Och jag hade ju inte sett den här tiden klockan fyra som någon speciell deadline. Utan det var mer jag kom tillbaka. Eller, eller, ja. Och sen när vi kom klockan fem då var jag, men, ja men ni skulle vara det här klockan fyra. jag bara, jaha, ja, ja men nu är vi här. Det, det är väl bra. Det, det har inte hänt någonting. Ja, tyckte jag då. Och då så fick vi gå in och ta en ny kurva och ja, det såg fortfarande bra ut och ja, de, vad jag förstod på min journal efteråt så hade ju verkligen inte börjat än utan det var mer ja, med förverkare liksom. de, in, de undersökte ju mig inte heller nu utan, utan ja, jag fick bara ringa där och, och de hade koll på de här verkarna då och, Hade du sådana CTG hela tiden? Ja, eller? precis. Mm. Och, och sen så kom de in och då skulle de diskutera med någon läkare huruvida de skulle Sätta igång mig då? Eller om vi skulle få upp till BB-avdelningen ja, och, och ligga där över natten, och se om det satt igång sig av sig självt, och annars skulle de sätta igång mig på morgonen på. Mm. Då ville jag absolut inte att de skulle sätta igång mig där. För jag kände att okej, okay, jag känner ju inte att det är på igång. Varför måste de? Varf, varför ska jag bli igångsatt nu? Det har ju ingen funktion. Jag tycker. Att man måste ju låta kroppen som komma i fatt här nu. Och låta liksom, se vad som händer. Och ja, det tyckte jag tyckte det kändes väldigt forcerande om de skulle börja sätta igång med det där. Tyckte, ja. Och Björn tyckte också det. Så vi, ja Men det blev i alla fall att vi fick åka upp till BB-avdelningen och ligga där. Och vänta liksom. Och vänta. Mm. Och alla var väldigt... Eh, vad som är? Väldigt... Det, var, det verkade på alla att, att det här kommer ta så himla lång tid. Ja, men första gången, ja, det, det tar ju väldigt lång tid. Jag har ju läst om hur lång tid allting tar. Så att en barn, morskan som åkte upp dit med, oss så hon var, ja men jag har första passet imorgon, bitti. Så då ses vi säkert då. Och det här kommer gå jättebra. Och nu kan ni vila här. Och, ja, och och sen fick vi komma in på ett rum och med två sängar så jag låg på den ena sidan och Björn på den andra. Och sen fick vi saft och så fick vi ligga där och klockan åtta skulle de komma in och ta en ny CTG-kurva. Mm. Så då låg vi där och jag tänkte att ja, men det blir väl bra att vi är här då, istället för att vara hemma. Vilket jag fortfarande tyckte att vi gärna kunde ha varit för att vi kunde komma upp hit mm. sen. Och då kanske klockan var sex eller sju eller någonting. Så låg vi där och pratade lite grann. Så blev klockan åtta och då hade jag väl börjat känna av att de här verkarna började kännas mer och mer. Mm. Och Så fick jag en ny kurva då och då kunde du se också när verkarna kom och när de gick. Mm. Hur, hur ofta kom verkarna då ungefär? Tror du? Ja, alltså det kanske var tionde, det var tionde minut eller någonting. Mm. Tionde. Kanske lite oftare förresten. Ja, kanske lite oftare. Men i alla fall gick det väldigt... ja Björn han somnade för han tyckte att han behövde samla energi och det var ju väldigt bra. Så jag låg väl där inne och försökte dricka lite saft och så. Och sen så började de väl sätta igång ännu mer. Och då kände jag att okej, okay, nu börjar det bli jobbigt. Och så hade jag haft lite panik tidigare på dagen att jag inte hade gått någon profilaxkurs- så att jag inte visste hur man skulle andas- och jag visste inte hur man skulle göra. Och, och det var ju på måndagen- och på torsdagen skulle vi gå igenom- förlossningen med min barnmorska- så jag hade liksom inte kommit dit heller. Så det var så här- jag har missat all den informationen som jag ska ha nu. Ja, Vad ska jag göra för någonting? Så då hade jag- googlat Google är äh, min vän prophylaxandning äh, <laughs> här då på mina timmar där i frihet och då hade jag väl sett någon sån här klipp som var bra så det fokuserade stenhårt på hela tiden att jag skulle andas som de gjorde i det här klippet så då gjorde jag det och det var faktiskt jättebra Hjälpte det? Och, ja, det hjälpte för att jag fokuserade på det och jag var avslappnad så länge jag gjorde det så fort jag liksom, spände mig eller kom, andades fel då, då blev jag det var, var det jättejobbigt och jag fick typ panik. Men så fort jag kom in i det här igen så, så gick det bra. Ja, så jag höll på med det där. Och, och sen så hållde jag koll på de här siffrorna. Och jag tyckte att, att när de väl gick upp i de här verken, att, de, att de var som på toppen man ska säga, väldigt länge. Så det var verkligen så att nu ska de gå ner, gå ner, gå ner. Och sen bara, gick de aldrig ner. De var väldigt långa, mm. långa... Men sen när de här började gå ner så fick jag alltid en paus. jag, jag vi har ju hört om vänner som, som aldrig fick någon verkpaus. Och som allt som var där uppe hela tiden. Och jag tänkte såhär, vilken, vilken tortyr. Hemskt. Usch. Och, men jag fick den här pausen vilket gjorde att jag varje, efter varje verk kunde vila mig. Och då kände jag inte av någon verk alls. Och det kändes såhär, ah, var bra. Och jag hade nästan glömma bort hur det kändes. Och sen så kom jag tillbaka och det var... Och det blev liksom värre och värre. Och jag började känna att nej men det här. Nu, nu snart mål, känner jag att det här inte går längre. Och, jag, och eftersom de, det var ingen där inne så var det ingen som kom in och kollade. Jag, jag, och eftersom jag hade den kurvan så sa de ju att men vi ser på de här. Vi, vi är inne i det här andra rummet och vi ser liksom hela tiden på din kurva så allting är bra. Och då tänkte jag att men då har ju de koll på allting som händer här inne. Mm. Men det, det är inte samma sak tydligen, som man har koll på vad som händer. Så när det kom in de kanske vid nio, nio kvart över nio kvart, eller någonting. Då, då kände jag att men... Var Björn vaken nu förresten? Ja, nj, han, jag vet, jag kommer inte riktigt ihåg. Han kanske var vaken ja, eller inte, jag vet inte eller ja, han kanske vattnar nu när de kom in mm. för då vet de, de skulle gå in och kolla så att allt så att det var okej okay, i och då, då kände jag att nej men, nu vill jag, jag vill veta om det här är riktiga verkar. jag vill veta om det här är, jag vill veta om det här, om det här, är någonting som gör någonting eller om det här är bara så här klaga för att i så fall behöver jag ha någon sorts hjälp. Någon, alltså jag vill, då ville jag ha någon lindring. Jag hade inte hunnit skriva något brev och jag hade inte riktigt tänkt så mycket. Utan jag, mina förväntningar var att det skulle, skulle komma till förlossningen och att jag skulle ta det som det kom. Mm. Känna vad jag ville ha då och inte tro att jag visste någonting innan. För det visste jag inte. Men då kände jag att nu vill jag veta och jag vill ha någonting. För, det här, för jag såg den här natten framför mig i det här skicket och det var ju verkligen upplyftande tanke eller man ska kalla det. Du tänkte att du skulle ha liksom ja, men otroligt det här, ont hela dagen. Ja, hela men precis att det här var det här är början på det här som alltså kommer jag är jätteont och så kommer vara hela natten och sen kanske vanligt för till morgon om jag är tur. Och då så kom de in och då bad jag bad jag henne så bara, men, kan ingen undersöka mig så jag får veta. Mm. Och hon bara ja, men det kom en det kom en om en halvtimme eller vad hon sa. Jag var nej men jag vill veta nu. Jag vill inte vänta en halvtimme. Och då undersökte de mig. Och då var jag redan öppen sju centimeter. Det är helt otroligt. Ja, det var väldigt förvånande. Och då plötsligt fick alla jättebråttom. För att jag skulle få ett antibiotikadropp innan jag skulle åka ner på förlossningen igen. För att minska infektionsrisken. Så då skulle de komma in med det. Och... Jag skulle få det och det tog ju en stund innan de fick in det där droppet. Och, och sen skulle jag väl åka ner på förlossningen igen plötsligt. Och, ja, och vi skulle få med oss alla våra saker och vår stora kasse med mat som vi hade <laughs> släpat runt med. Och, och sen kom vi in på, ja, rullade vi ner med oss på ett förlossningsrum. Och då jag hade jag väldigt liten... Jag brydde mig väldigt lite om det som var omkring. Mm. Jag vet att Björn var där men jag, liksom, jag hade inte alls någon, något behov av honom. Jag tyckte det var störande när folk pratade med mig. Jag tyckte inte, alltså Om det inte var så här specifik information om vad man ska göra nu för att det ska bli bättre eller sämre då, då brydde jag mig inte om vad de sa. Så små prat, det var helt så här, jag, jag typ lyssnade inte ens eller svarar inte ens. Jag tyckte det var liksom mest irriterande. Men då fick vi komma in då på förlossningen, eller ja, vi fick träffa två, min barnmorska och en, och en undersköterska antar jag det var. Och men du, vad tänkte du när de, när de sa att du var öppen sju centimeter? Vad tänkte du Ja, jag tänkte att, men herregud, har jag legat här så länge utan att någon har brytt sig? Nej, jag kände mig lite övergiven. Det kände som att, men vad hade hänt nu om jag inte hade, frå, om jag inte hade sagt till själv mm. att jag hade inte fötts här inne nu utan att någon var här? Eller vad... vad den här, den här kontrollen som jag trodde att de hade, förstod jag då att de inte hade. Mm. Så jag fick, blev lite, då blev jag lite stressad. Det var så här, oh, herregud, hur ska, vad hände nu? Mm. Men då fick vi åka, ja, så kom vi ner till förlossningen och då fick jag väl på mig någon rock, tror jag. Eller, jo, jag fick väl bötbelkläde på mig på något sätt. Och sen fick jag väl komma upp i en säng- Och då kom jag ihåg att jag fick prova lustgas. men det var... det. Ja, jag, jag, jag, kan inte, jag kan inte minnas om jag tyckte att det var särskilt bra. Jag vet inte. Det enda jag tyckte det var bra för var att, att jag fick fokusera på att andas i den. Att det var, det var ungefär som jag hade fokuserat på min andning innan. Att det var liksom någonting som jag kunde hålla i och något som jag kunde... Att jag hade någon så här mantra att nu ska jag göra så här. Och då gick det lättare när jag kunde fokusera väldigt mycket på just den här masken. Då. Fast jag tyckte egentligen, jag vet inte om det ens var någon ska Jag uppfattar inte, jag inte att, det, att det kändes annorlunda. Men jag, det var väldigt skönt att fokusera på den här masken. Så höll väl på med den en stund. så pratade med dem och jag kommer inte ihåg vad de sa riktigt, jag minns den här tiden, jag tror att det kanske är luftgasen också att den, den där var lite diffus tid mm. men jag vet inte, jag tror inte det hände något intressant ändå Nej. var det, fortsatte verkarna med samma liksom Ja, det, ja det var väl lite intensivt, men det var, samtidigt så fick jag alltid den här pausen emellan, så att jag mm. kunde ju då kunde jag liksom komma upp och, och vara och liksom, Se lite vart jag var någonstans. Mm. Och sen så kom jag nere där igen. Så vi, ja, tidsperspektiv var väldigt svårt att ha koll på där. Men, men jag tyckte ändå det var ganska plötsligt. Vilket det säkert var också att, att hon barnmorskan undersökte mig. Och så sa hon att, ja, men, så att ja, nu är det 10 centimeter. Jag, vet, alltså, jag kan inte säga hur, hur lång tid. Men jag tror att det var den första undersökningen. Så det gick väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och då så skulle det ju börja krysta där på en gång. Och det, och det var ju också väldigt förvånande. Jag, bara, men, för jag, hade inte, jag hade inte tänkt att det inte skulle ta någon epidural. Men jag förstod att nej, jag kommer inte behöva jag in att ta någonting. Mm. Och jag kommer inte in att få den här massagen. Jag kommer inte in att få den här tändsen. Det, det var då som jag förstod att det här var ju passerat för länge sedan. Men det hade jag ju inte... Det, förstod, ja, det var då jag förstod det. Eh, och sen... Ja, och då... Så, och jag hade haft en kompis som hade, hon fick barn ett halvår innan. Hon sa typ att ja, men kroppen kryssar av sig självt. Man behöver inte... Det, det är så konstigt. Och så sa hon, hon med att det är som att spy fast åt andra hållet. <laughs> och jag bara, men... Gud, vilken, vilken konstig beskrivning. Men det var väldigt mycket så. Liksom att, ja, man spyr åt fel håll. Liksom, typ Ja, konstigt. <laughs> Och innan dess hade jag också mot illa och spytt när barnet hade liksom passerat neråt. Var det, nu är någonstans? det var ju några knölar där, va? De, ja, i höftbenet eller någonting. <coughs> mm, som någonstans man ofta mår ja. Morilla. Så det var väldigt... Så här, ja. Men fick ändrades verkarna när det blev... <coughs> när det var dags för att krysta? Ja, då var de ju väldigt kraftfulla. Just att det känns som att, att man inte kunde göra någonting förutom att krysta, att kroppen gjorde det av sig själv. Mm. Det var en väldigt konstig upplevelse. Mm. Just att det var no ja, men, man har läst att kroppen sköter det av sig själv, men det kändes verkligen så att jag hade inte behövt eller liksom, att det här Allting hände bara utan att jag varken gjorde eller inte gjorde någonting. Så att, ja, kroppen började krysta och jag hängde med och, och sen så vad, vad, vad var du för ähm, ställning då? Var det ja, i... Jo, jag, då, jag, satt, halv, jag satt väl upp i liksom gynnställning fast sittande i sängen. Jag hann inte ens fundera på överhuvudtaget att det skulle sitta på något annat sätt. Det funkade väl. Mm. Det var bra. Så sa de att det skulle resa upp mig. Och sen var det tydligen någon ny säng kom jag ihåg För de håller på med en massa handtag som de inte fick upp. Och det var liksom massa lite så här tekniskt krångel. Mitt i här. Uh -huh. Det var några fotstöd som ja, det, det var något problem. Det var lite så här, krångligt. Men så fick de att det skulle sitta upp och att det skulle. Likom mig framåt med, liksom hålla i handtag så jag lutar mig framåt så att kraften kom liksom ner och stället för att luta mig bakåt. Och, och skulle ha ner hakan, kommer ihåg, så att man fick ner all kraft. Mm. Ja, och som sagt, så var ju Björn där. Men jag hade, jag, det var, ja, man, det, eftersom det gick så snabbt så han jag liksom inte riktigt bryr mig om honom särskilt mycket att han var där, men det var ju bra, det var bra att han var där. Ja. Och sen. Jag vet inte hur länge jag kryssade det som, Ja, tidsbegreppet är ju väldigt svårt, men. Men i alla fall så gick det ju väldigt snabbt. Och så sa de väl plötsligt att, att, man, att de kunde se att hon hade, eller att den hade mycket hår. Och Jag var men. Gud, ser man det nu? Herregud. Och så ville de också lägga såna här, vad heter det, elektroder på huvudet på vävsen så att de kunde känna pulsen då. Så då gjorde jag de väl det och jag, ja, så fortsatte jag väl krysta där. Så var det väl precis när, ja. Ja, men i huvudet skulle komma ut det var ju väldigt det var en väldigt jobbig period kan man, det var det ja det var det värsta det var väldigt det gjorde väldigt ont och, det, och så tar värken slut såklart i mitten där ni inte har kommit ut helt och, och, och ja det var inte så lite då kändes det jobbigt jättejobbigt men men jag tror att jag fick en ny verk ganska snabbt för att, jag lyckades ändå få ut huvudet och, och, och så plötsligt så låg barnet där. Plötsligt så var det klart. Och det var en jätte, jättekonstig känsla. Jag bara tittade på det och bara, men gud, här ett mitt barn, men gud, hur kom det dit? Vad hände? Så jag var mer, jag var väldigt chockad. Det gick, dels för att det gick så snabbt och för att Ja, att det kom ett barn faktiskt. Han har ju sett på bilder och så- men det var ju lika konstigt ändå- när jag såg att, att det låg där. Och så hade vi trott att det var en pojke- så sa de att det var en tjej. Och jag bara, åh han är så fin. Och tog tag i när tag när jag smält- att det var en tjej. Vilken tid föddes hon? Hon föddes halv elva, 22-33. 22, 33. 22 33. Ja, så då hade jag nog varit- jag kanske kom in på för, ner till förlossningen kvart i tio. Eller något sånt. Så det, var ju väldigt, det gick ju väldigt snabbt. Men jag tänkte då att klockan kunde ha varit tre på natten. Ja, för du hade ingen, Nej, ingen, ingen tid, tid alls. Jag tänkte så här, det kan ha gått många, många timmar här. Det, jag vet inte. Och så var det så himla mörkt i rummet hela tiden. Det var, de hade väldigt belysning, det var belysning. Så därför när jag tänkte tillbaka så tänker jag på det som en sorts sömnig dröm, just i det här mörka rummet och i det här, ja det var, det var, ja, väldigt mörkt och natt, ja natt precis, na, väldigt mycket nattkänsla Det var, det var ju skönare det än att det var väldigt upplyst, så att det var, det var väldigt. Hade du, hade du, bra barnmorskan? ja det, det, hur skulle de varit annars men de, de, nej men de var väldigt bra de var väldigt de gav som liksom handfasta råd och det var det jag behövde höra så här, nu gör så här gör så här jag, och då gjorde jag bara efter jag hade ingen inget begrepp om det var mer att de behövde behövde lotsa mig igenom det här och det gjorde de väldigt bra jag tyckte att att de hjälpte mig väldigt bra med det de kunde mm. och och jag tyckte det var bra att jag fick någon sorts direktiv att förhålla mig till. Så okej, okay, jag håller så här. Om ja, du gjorde jag det, för jag var, väldigt, jag var väldigt lydig. Jag gjorde precis som de sa. För att då blir det nog bättre. Ja, just det. Och jag tror nog att det blev det. Annars hade jag nog bara legat platt här och inte tänkt så mycket på någonting. Men mm. ja, men då var hon där. Plötsligt. Vad vägde hon? hon måste ha varit liten, hon var liten. Hon vägde 2295 och så var hon 43 cm lång. Men hon skrek ju på en gång hon hade väldigt bra vad heter vad heter det? Här poäng man sig få poäng när de kom ut nappgar. Ja, jag precis hon fick nästan full poäng på den så att det var, hon var väldigt pigg och väldigt Frisk och kryg så att ja. Fick, fick hon ju göra liksom extra undersökningar- och så för att hon var så tidig? Nej, eftersom hon hade så pass bra poäng. Det är väl det de kollar på nästan helt. Om de har bra ja. hjärt- och cirkulation- och färg, och, jag kommer inte ens ihåg. Och att alltså hon skrek och hon hade väldigt fin färg- och hon, så jag, inte, vad jag, inte vad jag märkte. Jag kanske inte märkte riktigt vad de gjorde för någonting. Men, jag, mm. men det var inte oroligt. Runt nej, det, här, det liksom. var. Nej, de, de. Nej, hon, hon låg där ett tag. Det som är lite. Jag skulle ta kort på det här- och, hon kom ut, så jag vet inte vad, och då hade han börjat råka filma- så vi har den här första sektionen på film- vilket jag först jag bara- men gud, du kunde du filma- men nu tycker jag att det är jätte, roligt att det faktiskt finns. Och när, man koll, när jag kollade på det så tänker jag- så här, men vad konstigt, det är första gången- som jag ser henne. Det här är liksom första gången som hon finns- i våra medvetande- eller alltså när vi faktiskt kan- se vem hon är- mm. Hon filmade det? Ja, precis. Hon hade liksom kommit ut och låg där och så innan de hade klippt navelsträngen. Då skulle de liksom ha den. Det tog ett tag innan jag fick upp den fången och skulle klippa. Nej, men, nej, det kanske inte var så. Jag kommer inte riktigt ihåg i rätt ordning här tror jag. Jo, de höll ner liksom, navelsträngen för att den var tydligen väldigt lång. Hon hade den så den två varv runt halsen och två varv runt kroppen. Oh, men gud. Så att och den skulle liksom, allt blod, eller som fanns i den skulle ju behöva hinna rinna klart. Eller? <hör> jo, producera klart. Och sen klippte de hela av den. Och, och sen fick jag hålla henne. Och det var så konstigt. Och sjukt och galet och fantastiskt. Och jag var så himla förvånad Så det var klart. Jag tror jag sa det flera gånger. Är det klart? Ja, men är jag är ja. klar nu ja men jag förstår det jag vilken chock ja, att allting att allting bara så här, ja du vet man pang. tror att man har pang, pang, pang, man pang, har ja man och då, man har förberett sig mentalt på den här långa långa processen mm. och sen bara blev det inte så vilket ju var väldigt väldigt väldigt skönt Ja, men hade du ändå liksom, hur ska jag säga, hängt med i förlossningen? Nej, nej det hade jag ju inte. Jag tyckte att det var väldigt... Jag förstod ju inte vad som hände. Och det var ju liten... Som jag, som jag, när jag tänkte, tänkte tillbaka på det då, liksom dagarna efter, så tänkte jag så här, vad vad det som hände? Mm. Just att det inte var någon där som kunde säga, så här, nu, nu händer det här. Och nu, utan att allt ja, utan det, att det gick så snabbt. På ett sätt tänkte jag så här, men då, Ja, det var ju bra att jag var att jag sov där annars så hade kanske jag kommit dit för sent eller jag uppfattat att jag borde gått dit annars för sent mm. men ja och just den här liten här bortglömdhetskänslan som jag känner när vi lågade i det rummet jag bara, men gud, tänk om inte de hade kommit dit då eller vad om inte hade det blev undersökt då vad hade hänt och, men, men visst det, det var ju jag vill, förutom den förvirringen som jag kunde känna då över att det gick så snabbt så, så kändes det väldigt så hade jag väldigt tur. Mm. Jag, jag behövde inte sy någonting. Jag behövde inte... Så jag var ju... Jag kände mig väldigt som vanligt väldigt snabbt. Oj, ja. Coolt. Ja, och det var ju väldigt skönt. Jag kommer ihåg att vi... Vi låg där inne och så skulle, skulle man upp, gå upp och kissa man skulle gå upp och duscha. Och, och då kände jag att jag kan inte gå någonstans. Jag vill ju bara vara lycka här nu och vara sjuk. Jag är sjuk. Nej, då fick jag gå upp och göra det. Och, och det var också det var också det var otäckt att vara själv. Inuti. Jag tänkte att jag inte vara själv. Jag tänkte om det hände mig någonting. Men det, det gjorde inte så fick jag duscha och så fick jag, ja, så gick jag tillbaka in. Och, och då var det fortfarande väldigt mörkt för att man går in i en mörk grotta på något sätt. Och då hade vi fått sådana mackor och dricka och sånt. och Då hade hon väl en ganska låg kroppstemperatur hade de kommit på. Så att de ville att hon skulle ligga i värme, sådana säng, värmesäng. Mm. Så fick de in en sån och skulle de få igång den, men den ville inte sättas igång. Eller nej, vänta nu. Nej, så här var det. Först så skulle vi äta de med mackorna. Och då under tiden skulle barnmorskan försöka ge bara lite mat. så fick mat i då eftersom hon var så liten. Och då skulle vi äta mackorna och det, här. Och det var ju så här gott och fint, men jag kunde, ja det var återigen här att man var så uppe varm och det var så mycket som hände jag skulle äta med mackorna och jag kände inte, jag var inte alls hungrig men det var väl, det var fint. Och sen, ja och sen skulle de ta in den här sängen för att de skulle värma sig. Och den funkade inte och de försökte skruva på den och fixa med den och greja och det blev inte varmt. Så till slut fick, fick hon ligga på min mage och så la de på typ... 20 filtar eller någonting. Så jag blev ju fruktansvärt varm. Så att hon blev ju varm också till slut. Och mm. vi fick inte komma upp till BB-avdelningen- innan vi fick upp kroppstemperaturen. För att de behö hon behövde ha en högre kroppstemperatur då. Så vi kom inte upp till BB för ens... Klockan tre på natten eller något sånt. Mm -hmm. Så... Ja... Så då kom vi upp dit. Och då... Skulle vi... Sova bara. Så, nu ska vi sova. Hur kändes det då? va? Ja, nu ligger jag här och ska sova. Aha. Och det kunde jag absolut inte göra heller. Så jag var ju helt vaken. Var helt klarvaken. Ja, just det. Hon försökte amma däremellan också. Hon var väldigt duktig på att suga på en gång. som hon hade... Hon var ju lite för tidig. Hon betedde sig inte som en för tidig bebis. För då kan ju, de kan ju ofta vara lite slöa. Och inte suga. Så hon behövde ju aldrig ha någon sån. Och hon behövde inte... Nej, så det, det Hon sög på... Som, även fast mjölken hade ju inte runnit till den. Så sög hon ju. Och eftersom hon vägde så lite så fick hon... Ersättning var tredje timme. Mm. Så man skulle ge henne då i en liten kopp. Så hon, Lärde sig väldigt tidigt att dricka i en kopp. Så det var mycket, mycket med det där. Och sen när man badar uppe att man skulle ja, ha det barnet som bara var där. När mm. man kollar på bilderna, och man bara Men gud vad... där, där var hon. Det är så himla galet mm. och roligt. <coughs> Verkligen. Ja, sen så. Ja, jag som vanligt har väldigt lätt att sova som det på en gång, och jag som var vaken. Var väldigt, väldigt vaken. Mm. Men, det ja, det var, hände ingenting på natten, och de kom väl in var tredje timme och hjälpte till med den här matingen, så man fick ju vila sig den första natten, och det var väldigt skönt. Mm. Hur länge var ni kvar på? Vi var kvar... Vi kom hem fredag. och Hon föddes måndag kväll. Då, så vi var där... Ska vi se, fyra nätter. Mm. Och, det var, och vi fick ett jättefint eget rum med två sängar i. Och det var väldigt, vi hade det väldigt bra på bygga. Och Björn kunde ju gå hem och sova på nätterna om man ville. Men jag ville att han skulle vara där så han fick komma och sova där. Mm. Och det var... Väldigt, det kändes väldigt bra. Mm. Otroligt häftig förlossning du hade. Ja det, det var, ja, det var som en, en stormvind som man hamnade i sen bara plopp, stod man på andra sidan och bara ja, Nu var det slut på ja, det nu var det slut på stormen. Mm. Men det var ja, jag hade inte som jag hade hoppat över de där lätta, lätta förlossningarna så var, hade jag hade ju inte riktigt bild klar för mig vad som hände. Jag har, ja, men det, det gick, gick väldigt bra och väldigt snabbt. Verkligen. Kan du, är du liksom rädd för att göra om det? Nej, Nej det är jag inte. För att jag, nu, när, man, när man har varit med om det en gång så vet man i alla fall vad man kan Förväntas det, även, även fast man inte behöver tro att det kommer vara likadant. Men, men den där första gången så vet man ju verkligen ingenting. Det, det, jag tänkte hela tiden att, att, man, att man står framför en dimridå som man måste gå igenom. Och man vet ingen aning om hur det ser ut på andra sidan. När man måste gå igenom det här mm. så får man bara anpassa sig till nu, vad det nu är som finns. Men nu, nu, känns det, nu ser man lite hur det ser ut där bakom utan att man behöver liksom bara kasta sig in i det utan skydd. Ja, just det. Mm. det var, jag, jag tänkte väldigt mycket på de här... Ja, men just att, det, att den här tiden, att det ska ta så lång tid gjorde ju att jag... Jag, var, jag, jag såg ju det här förloppet väldigt långt framför mig hela tiden. Att då kommer det hända då, när här, ja, i natt mm. någon gång och i morgon. Där var jag i tanken. Och då att det skulle hända så här på kvällen på en gång. Det kunde jag aldrig ens, det förstod jag överhuvudtaget inte. Inte ens när vi kom ner till förlossningen förstod jag att det, att det gick så snabbt. det var mer så här, ja, då kommer jag ligga här nu i x timmar till. och gud, vad jobbigt är. Ja, men... Så jag han aldrig uppleva, varken gravitation eller förlossning. Han jag inte komma till det där som känns som jag trodde skulle bli väldigt jobbigt. Just som de sista månaden av gravitation är kan ju är ju jobbigast som man är tyngst och bo, ja. så. Så ja, den han jag inte med. Jag Han inte med att oroa mig särskilt mycket för förlossningen och jag han inte med, ja förlossningen heller. det är det men den han jag ju med. Ja, men det gick väldigt. Ja, det gick undan i, det gick undan. i alla allting, dina grejer. Precis, allting gick väldigt snabbt. Ja, oh, gud. verkligen. Men eh, har du något tips av om, om, om det är någon som ska föda barn? Ja, förbered dig på, på allting. <laughs> Allt och inget. Och man behöver inte ha med så mycket mat eller <laughs> Nej, jo, det kanske visste. Hade det tagit så lång tid hade det varit jättebra att ha haft all den här maten med sig. Men vi åt inte någonting av den maten. Kan jag Ingenting? Ingenting. Men det var lite trevligt att ha på, på rummet sen då åt jag faktiskt. Men inte, Just inte där innan. Ja, tips. Det, det är svårt att ge något tips mer än att att, att vara förberedd på allt men inte förvänta sig någonting jag tror att, jag tror att många, många besvikelser ligger i att man har haft förväntningar som inte uppfylls och det tror jag kan vara väldigt farligt eller väldigt onödigt så jag känner inte att jag hade någon förväntning utan jag försökte vara, att man försöker vara så öppen som möjligt för alla utgångar kan väl vara mm. det bästa tipset Ja. För det är så svårt att föreställa ja. sig. Hur det är på riktigt. Ja, och vad som, vad som kan hända. För att mm. har man en förväntning så, så kan man känna sig väldigt snuvan om det inte blir så. Väldigt besviken om det inte blir så. Väldigt ledsen om det inte blir så. Tror jag. Mm. jag tror jag också. Att man kan bli helt klart. Mm. Bara låt Gå som det går och försöka hänga med så gott man kan. Ja, det fint tips. Har du, har du något mer som du tänker att du vill säga? Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Men ja, nej men jag, min upplevelse överlag är, är väldigt positiv. Ju längre tid som går såklart, ju mer positiv <laughs> känns det. Jag kommer inte ihåg att det var jobbigt alls så här långt efter oss. Nej, verkligen. Det var nästan lite trevligt. Ja, men... Var det inte bara kul att du gjorde det där? Det var, ja. var ja, men precis. Det var en... Ja, det var inte så för farligt. Nej, men... Nej. Nej, men det, det kan gå bra också. Får man tänka på. Mm. Ja, verkligen. Nej men då så. Ja. Då tycker jag att vi är klara. Ja. Tack så jätte, jätte, jättemycket Jennifer. Det var väldigt roligt att få höra den här ja. historien. Tack så mycket själv för att jag fick berätta. Ja. Det var så lite så.